Vrienden goeiemorgen Die son het opgekom van ochend Een nieuwe dag het vir ons gebreek En ek staan hier buitenkant ons kerkgebouw Met die prachtige autonikwa berge in die achtergrond En die fotokies wat ons net nou gewaas het Vooraf is by verledejaarse geleentheid Waar ons daar onder by die strand op Klintana Die sonse opkomst ingewag het om ook Uh, te vier dat daar nieuwe lewe gekom het na vrijdag sy kruis dood van Jezus uh, Ons is nou hierdie jaar nie bevoorig Om daar op die strand die sonse opkomst uh, in te wag nie Maar van ochend uh, staan ons hier by die prachtige autonikwa berge En ons wil vir julle baie baie welkom sê by ons geleentheid van ochend um, Vooral ons autonikwalanders maar ook ons vriende wat saam met ons ingeskakel is by hierdie eredienst. Nou ja, dit is paasondag en daar is een stuk opgewondenheid by ons. Uh, die Heere leef, die graf is leeg, hy het opgestaan. En soos wat die kerk oor alle eeuwe jyn vir mekaar gegroet het, so wil ons ook vanochtend mekaar groet. Ek gaan sê die Heer het opgestaan, en dan antwoord jylle, die Heer het waarlik opgestaan, soe kom ons doen dit daar waar jy by jou huis is, voor jou rekenaar of voor jou cellfoon, uh, ek gaan sê, die Heer het opgestaan, en jylle antwoord, die Heer het waarlik opgestaan. Dit is een fantastische geleentheid van ochend, om feest te vier, uh, opgewekt te wees, omdat die Heere leef, tot in alle ewigheid. Ons gaan ons oot toemaak, en dan gaan ons Uh, saam bid van ochend Hoor jy die paasfeest klokke Hulle lui van vroegdag af Hulle jiebel oor die wereld Die Heer is uit die graf Hy Christus die oorwinnaar Is uit die donker uit Die Heer die sleetel draar Sal ook my graf ontsluit Hoor jy die paasfeest klokke Die Heer het opgestaan Hy het vir al ons sonde om aan die kruis laat slaan, en hom is niewe lewe, sy graf is leeg en oop, hy gaan ons voor, verheerlik, en ons kan op hom hoop. Heere, ja, ons wil hierdie lied, met ons jylle wees kom om syng van ochend, dat die klokke aan die lui is, want die Heere is uit die graf, hy leef, Dat het oorwinning gekom oor dood en oor sonde en ons mag dit op hierdie paas zondag op een wonderlijke manier vier. Heren, ons buig voor u as die opgestane Jesus. As die Jesus wat vir ons licht gebring het, wat een nieuwe seisoen vir ons laat aanbreek het, uh, dat die donkerte van sonde en dood verdryf is en dat die licht vir ons gekom het Kom praat van ochend met ons heren dier Johannes 20 wat ons gaan lees Amen Vrienden ons gaan saam lees uit Johannes 20 daar van vers 19 Daar die sonnig aand was die disciples by mekaar Hoewel die deur gesluit was omdat hulle bang was vir die joode het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê Vrede vir julle Nadat hy dit gesê het, wijs hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe die, die Heere sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek ook vir julle. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. Ons lees net tot so ver saam. Vrienden, in die tyd van inperking is ons so bewis van dinge rondom ons. Dis asof ons sintuie oor tyd werk. Dis asof ons een nieuwe besef gekry het van die goed wat ons na kan luister, die goed waarna ons kan kyk, die goed wat ons kan voel en kan tas. Um, dis, dis asof klein dingekies vir ons baie punte tel. Dis asof ons moet nieuwe oor, oor luisteren en kyk na die goed rondom ons. <coughs> Danks so om aan iemand, wat die afloppe week, daar by my pastorie aangekom het, en buiten kan die hekkie, uh, iets gelos het, en vir ons laat weet het, gaan tel het op. En, um, in die tyd waar ons, afstand van mekaar moet hee, uh, is dit wonderlik om te dink, iemand het aan my gedink, in een geskenkie gelos, en toe ons nou uitgaan, en ons maak hier die geskenkie oop, toe is dit, Ongelooflik om net een ou klein dingekie wat ons as gesin kan eet te ontvang En uh, ons, was, ons was so gebles met dit Dalk is geskenke ook een van jou liefdestale uh, Gary Chapman het ons een boek geskryf oor die liefdestale Dalk hou jy vreslik baie van geskenke uh, Dalk meer as ander mense Maar geskenk bly lekker het is lekker om een geskenk te ontvang, of dit nou een gekoopte een is, en of dit een is wat jy self gemaakt het, um, dit maak jy sake, as jy een geskenk krijt by iemand, dan is dit om na die persoon aan jou gedink het, hoe groot of hoe klein die geskenk ook al mag wees. En op hierdie paasondag, vier ons feest, die Heer is uit die graf het ons gesê, hy het opgestaan, hy leef, En as ek Johannes 20 lees, dan lyk dit amper vir my asof die opstanding ook vir ons geskenk is. En dat dit een geskenk is wat ons moet oopmaak en ontdek wat Jesus in die opstanding eindelijk vir ons wil kom gee. Die eerste geskenk wat die opstanding vir ons kom, kom wees op, is die geskenk van Jesus sy teenwoordigheid. Die disciples was daai sondagavond by mekaar geweest. En as ons die, die teks lees, dan kom ons achter, hulle was beangst en benauwd, hulle die dere gesluit, hulle was bang dat die jode hulle so kom soek, hulle was bang vir hulle, vir hulle leven, wat um, telk in die hande van die jode so kom val. Dere was gesluit, vensters was toe, en skielik, kom Jezus, en hy is daar by hulle. Hoe hy daar gekom het, weet ons moos nou, definitief nie dier een die deur, of dier een die venster nie, maar omdat hy een verheerlikte lichaam gehad het, het hy beweeg waar hy wou, en hy kom staan, by sy disciples. Die to dere en die to vensters, kom hom nie uitthou nie, en hy kom staan, in hulle midde. Hy kom staan, in die in die plek, wat vir hulle gevul was met vrees. En hy kom vul die plek met, uh, met liefde. Hy kom vul die plek met geloof. Hy kom vul die plek met sy teenwoordigheid. En selfs meer as dit, hy kom staan nie kan die kring van die disciples nie. As Jesus die vertrek inkom, dan kom staan hy midden tussen hulle in die middel van hulle kringekie, om daarmee te sê, julle kan my nie ignoreer nie, julle kan my nie miskyk nie, ek is hier, ek is die focus, sien raak, dat ek hier by julle is. So die eerste geskenk van die opstanding, is dat Jesus sy teenwoordigheid vir ons kom gee. Die tweede geskenk, is die geskenk van sy vrede. Jesus sy heel eerste woorde aan sy disciples is, vrede, vir julle dis nie goedkoop vrede nie dis ook nie vrede wat wat die afwezigheid van oorlog is of dood eenvoudige skietstilsant nie dis een vrede wat verwerf is dier Jesus' kruis dood dis ook om Jesus ook sy hande en sy voete en sy sy vir die disciples wys, dat hulle kan sien dis rechtig hy en dat hierdie vrede gekom het door die prijs wat hy betaal het, en die kruis door sy lewe te gee. En as hy sy hande en sy voete vir hulle gewys het, dan kom sy hy weef vir hulle vrede vir julle. Die woord eirene, wat in Grieks gebruik word, uh, en wat moet vrede vertaal word, kan ook vertaal word met rus of met stilte. En het is alsof Jesus hier vir sy disciples kom sê Ek kom gee ook vir julle Rus en stilte In hierdie tyd waar julle Vrees bevange en benauwd is Ek wil vir julle Vrede bring Ek wil vir julle Heelheid bring Ek wil vir julle Sekuriteit bring Ek wil vir julle herstel bring Harmonie Dis wat ek vir julle wil bring En hierdie vrede wat Jesus as een geskenk omgeef as een disciples, is een vrede wat moet neerslag vind, en in een paar verhoudings. Heel eerste, in een vertikale verhouding. Dit is vrede wat gekom het, so dat daar vrede kan kom tussen my en God. Dit is ook een horizontale vrede. Hierdie vrede van neerslag in die verhoudings wat ek het, tussen my en my medemens maar is ook een vrede wat gekom het, so ek vrede kan hee met die kosmos, met Godse wereld. Die derde geskink is die geskink van krag. Ons lees dat Jesus oor sy disciples blaas en sê, ontvang die heilige gees. Nou as ons handelinge 1 vers 8 lees, dan uh, sien ons daar, skryf Lucas en dan sê hy jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom so die, die, die derde geskenk van die opstanding is die geskenk van kracht wat saamkom met die heilige gees wat oor jylle uitgeblaas word hulle ontvang hierdie bonaterlijke kracht, hierdie godlijke kracht, hierdie kracht wat ja, ook vir Jesus uit die doodheid laat opstaan het Krach om te doen wat gewone mense nie kan doen nie. Krag om te gaan leef soos wat Jesus van ons vraag. Krag om gehoorzaam te wees aan om. Krag om in ontwrichtende tye te kan oorleef. Krag om sy verteenwoordigers te gaan wees daar waar ons leef. En dan die laatste geskenk van die opstanding, is die geskenk van roeping. As Jesus aat is sy discipel staan, dan, dan kom sê hy ook vir hulle, soos die vader my gestuur het, so stuur ek vir julle. En dis die geskenk van purpose, dis die geskenk van doel, dis die geskenk van roeping. Jesus kom sê vir hulle, Ma, maar julle is my medewerkers, ek wil julle gebruik om my gestuurdes te wees. Ek stier jylle om te gaan vrede bring, om hierdie vrede wat ek gee te gaan leef en te demonstreer. Ek stier jylle om hierdie vrede te gaan indra, daar waar daar onvrede is, daar waar daar vrees is, daar waar bekommernis en twyfel is. Ek stier jylle om hierdie vrede te gaan indra, daar waar het nodig is. Ek steer om licht te gaan wees in die donker wereld. Ek steer jylle as my gesteerd is. Vrienden, ons is, ons is baie liever geskenk, ne? En, en ons kan nie wag om, om die papier af te haal en oop te maak en te ontdek waar hy is. En ek wil vanochtend vir jylle, in die volgende paar daal van inperking waar ons dalk genoeg tijd het om oor die goedies te dink. Gaan ontdek op niet, wat in hierdie geskenk van die opstanding vir ons opgesluit le. Gaan haal die papieren af. Ontdek die unieke geskenk wat God vir ons wil kom gee, ook in hierdie paastijd. Die geskenk van sy teenwoordigheid. Die geskenk van sy krag, die geskenk van sy roeping, en die geskenk van sy vrede. Amen. Kom ons bid samen. Heere, aan u kom toe, alle lof, die dank, die aanbidding, met ons jylle wees, en wil ons van ochend uitroep en sê, Jesus leef, hy leef hier binnen my, hy leef hier rond om my, ek sien om, in alles, waarop ek my oe mag le, ek hoor om in alles, wat by my oore inkom, ek tas om, in alles waarin ek vat, en wat ek proe, dankie vir my sintuie, en dat ek op hierdie dag, ook my sintuie mag inspann om Godse teenwoordigheid, sy levende teenwoordigheid, by ons te mag, ervaring te beleef. Heere, jy is jy oorwinnaar, en dankie dat ons saam met jy oorwinnaars kan wees, oor duisternis en oor sonde. Amen.